Oh. <laughs> jag jag <laughs> snart kommer jag, kom jag in. Det är jag innan han man börjar rappa i Eight Mile. <laughs> He's choking. <laughs> chicka chicka extra soul. Extra soul. Alltså byt byxor. <laughs> gör det. Får man göra det uppe på trädgården? <laughs> Absolut. Asså alltså, du, du byter byxor ut textilingenjören. <laughs> Bögen i byxan. <laughs> Gnällpapp. <laughs> Korta pantalones. Det här Kom på en smykan till mig medan det går. Pissigt oad i foten. Ja. Hällstin. Ja, <laughs> Solkuken. Röv på ängen. <laughs> Räven i kurden. <laughs> Jordgubben. Är det nästa bracket? Ja. Vet det smäller i porten. <laughs> <laughs> Brorsan har gjort mål och två klackar sist. Oh. Oh. Matte med klacken. <laughs> Mattklack. Finns det mer öl? Ja. Eller magen. Det fräser pisset. <laughs> <laughs> jag drar <pissar>. Flugornas herre. <laughs> Den rinnande snoken. Mannen i fönstret. 0,0. Renilen. <laughs> Den rinnande snoken. Det var det jag kom på till det. Kontanter. <laughs> Dassmunnen Porslinets härskare <laughs> Igmoles <laughs> Porslinets härskare du ju vunnit den där bracketen <laughs> VC-tankan Gula tröja, gula kisset Peach Bellini Dålig göteborgskare <laughs> Gräsklippan <laughs> Mormors älskling <laughs> Släktingen. Det, det är så jävla, jävla ospecifik Vill du micka upp här? Emil? Ed. <skratt> Metmasken. <skratt> Skumsugan. Skumsugan. <skratt> <laughs> Dåligt dit. Jag skulle säga om jag följer med på så här du ska presentera mig för, för några alltså, ja. jag nej <laughs> kommer såna <laughs> oh, Ja, Här kommer porslinets härskare. No Fan vad gott luktar. Smaker? vad är det för något? Det är peach bellini Sparkling, nånting. No secco. Jävla vad gott det var. Det var, det var alkoholfritt va? <skratt> tack men nej tack. <skratt> alkisen. <skratt> det är för lätt. Ja, alltså, det var det som var så. Här. <skratt> ja, jo. I, i för sig för det är ingen alkis som kallas alkisen. <skratt> nej. <skratt> Only Bellini blir svini. <skratt> <skratt> Grumlig drink. Nej. Oh nej. The slat. Slatthammar <laughs> Vi måste vidare <laughs> Jag satt och tittade på sporten När jag kom på något intressant